Begiradak elkarteak amar urte bete ditu jada edo betetzen ari da. Une hauetan, urte ospatzeko auspatzeko, endaiako mendizolan kulturgunean gunean, ba, erakusketa bat antolatu dute, argazkiz Josia, abuztuaren hogeira bitarte ikus izaren dena. Gurekin dugu, Alexia Arantzueke, begiradak elkarteko kidea. Zer moduz, Alexia? Ongi, ongi, imireske. Bi mila laugarren urtean abiatu zenuten e, ibilbidea, e, luzaz irauteko asmoz. Hori da, behel uzaz irauteku asmoz, eta orten beraz, amago orte betetzen ditugu, beraz e, primeran, bida hipolita egin dugu. Bi helburu edo e, finkatuak e, dituzue, alde batetik izenak berak erraten duen bezala ba, munduaren beste ikuspuntu batzuk ematea, ez da, begiradaken bidez edo begiraden bidez, eta bestetik e, lana hainit egiten duzuen bugari gabeko osuiltzaleekin. Hori da, eh? bi, bi puntu oiek uh, atxikitzen ditugu gure estatuetan, beraz, uh, bai, ikuspundu, gure ikuspundua munduari buruz, uh, bai, uh, sozia, sozietateaterei buruz eta gai uh, gaien engaiatuak. Engaia mm -hmm. Eta marrorte hauetan, e, zure kasuan edo elkartearen kasuan, zenbat e, begirada lan du dituzu, zenbat proiektu martxan jarri? Puh, kontatzeko saila vainian... Proiektu politak uste dut denak uh, eraman ditugu, eh? batez ere hori uh, Angela Merriasek uh, sortu, sortu zuen uh, begiradak elkartea eta kide batzuekin uh, hastapenetik ibiltzen direnak, beraz bidai uh, bidaipolita egindugu eta proiektu polita batez ere azken proiektua hor aldatzen uh, da pixkat uh, uh, argazkiaren munduan, uh, bultzatu dugu, beraz, daia Film Festival uh, labur metraiaare proiektua eta hortaz bizikia jogira bai Proiektu harrakastatua, joan den udazkenean lehen edizioa eh ukantsuena, jende asko bildu zuena eta oraindik ez dakit modu ofizialan edo esan ez baduzue ere, Hendaiako karriketan entzuten da bigarren edizio bat izanen dela horten. Hori da, bai bai, ba, bigarren edizioa izanen da. Hartu e, dugu experiencia pixkat, beraz e, espero dugu bai bigarren edizioa urriaren uh, 17 uh, inguruan uh, uh, polita eta politaizaren dela bai. Ikasturtean zer, etzarete gelditzen baina behar bada publikoa zuengana gehien hurbiltzeko edo e modu bat izaten da hori gorri lan izaten da Daiaako merkatu zarrean erakusketa bat jartzen duzue ez bakarrik argazkiekin e dirubilketa bat ere bultzatzen duzue ba, munduko hainbat txokotatik eskus egindako produktuak e saltzen. E hori da bai uste dut antsu sei edo zazpi urte e, egiten digula e, egiten dugu eraskusketa hori beraz e, pixkat berezia da guretzat egiten dugu soilzale mm, mm, solidarioek kidekin eta laggunekin batez ere eta beraz bada, beti erakusketa bat eta ondoan e, produktuak erraiten duzun bezala e, eramaiten duguna gure, gure misionetik, e, esenta begiradako kide batzuk parte hartzen dute ere beste beste elkarteetan. Suk zeuk ere ukanduzu aukera ekintza solidarioetan ba modu zuzenean parte hartzeko, ez da? Hori da be azken azken misionea egin dut, bai Tifoyan Tifoyagertatu delaik Filipinetara joan naiz bai. Eta ze begirada ekartzen duzu handik. Be begirada Oroitzapen uh, naiz eta tristeste, uh, biziki esperientzia uh, ikaragagia uh, niretzat lagialdeko fasean uh, leheren esperientzia zienen beraz uh, pixkat uh, berezia bere da, Baina uh, ango jendearen uh, bizi uh, naiagagia da eta horiek hartzen duzu zurekin eta hemen egiten dituzun gauzak behortaz pentsatzen duzu eta eta motivatzen zaitu pila bat. Eta berriz, bueno, beti izaten dira zoritxarrez edo zorigaitzarrekin lotutako ekintzak, baina nabera pertsonal eta kolektiboa ekartzen dizuenak ez da? Hori da, baba ba, bai, bizi duguna, saiatzen ba, dugu gure artean, eta ba, uste dut gero gure bizi moduan ere uh, pasatzen dena, beraz, hori uh, nahi dugu, bai, uh, ekintzenen, uh, oien bidez uh, pasarazteko mm -hmm. mesu, mesu hori, solitarezko mesu hori. Angela Mejiaz, esan duzu izan zela elkartaren sortzaietariko bat, oso pertsona ezaguna, e, hemen iparraldean bereziki e, Oh, no, prentxan eta bueno, edozein ekin argazki ateratzen baitio. Eta begiradak elkarteko, kide izateko, argazki gintza izan behar da? Hobe, baina ez da behar e, ba, dira Batzuk ba, laguntzen duen, duena elkartea ba, denbora, denbora emanez, eta gero, be, e, normalki behar gehienak argazkia maite dute eta nahi dute baxarazteko mezua argazkien bidez, baina ez da berezkoa. Eta enjustu, orain, endaiako mendizolan aretoan duzuen erakusketa horretan, e, zer proposatu duzu, amar urteren e, ibilaldi bat edo laburpen moduko bat? Laburpen ba bai, da pixkat e, kiniu bat bezala, e, gaia, em, eman gure artean, gaia... gaia Be, begiradak eh, gure elkartearen eh, izena eman dugu gaia eta beraz eh, sorpresa eh, atzo, atzoia eman ditugu argazkiak, beraz eh, kide bakoitza iruspalau eh, kiniu eman ditu eta beraz eh, ikusiko dugu zer ateratzen den. Zer dira gehienak atzerriko argazkiak edo bertakoak ere? Bai bai badatenetik, arrache uh, esperdignac dira, badira bai portretak eh, be giralak bezala, baina badira bai munduaren ikuspuntu bereziak bakoitza bere bere iritzia iman du argaskis. El mundua ez da biziki osasuntxu biltzen, azken urte hauetan eta bereziki bertan jarraitzen duten militantzia handiari esker e, irauten dute nola da bil begiradak elkartea? Be, uste dut, e, be, denak elkarte guztiak bezala, e, beti eskaz ditugu jendea lan egiteko eta zerbait egin behar den e, be, momentuan, baina nala ere e, osasuntsua da eta baditugu kide berriak eta motibatuak. Eta han justu, e, nola lortu daiteke zuen inguruko informazio gehiago edo bad entzule bat edo beste animatu da bidaiak e ekiza solidarioak argazkiginza. Beraz be, bai elkartzen algira be, erakusketak uh, direlarik eh? beraz uh, orain bada, bada bat eta gero beste beste bat uh, merkatu zagean, beraz honen uh, bidez edo gero badugu uh, Facebooken hori uh, bat eta honen bidez kontaktuar jartzeko mod, modu, modu bere ere. Ongi da, Alexia, ba, argituko dugu, e, abuztoren hogeira bitarte mendizolan e, kulturgunean duzuen erakusketa hori hamar ba, urteren karietara e, antolatu duzuela eta e, agorrileko bigarren itzordori oikoa dela e, urte hori antolatzen duzuena orten ere izanen da. Hori da, eh? beraz, uh, orainasida um, erakusketa hori, beramak urteren dako, eta agorilaren biha arte uh, ah. iragaiten du. Eta gero, normalki, agorilaren batetik amabostera, uh, iraganen da, be, e, beraz, beste erakusketa, eta hiri iribestaren uh, ondoan uh, eginen dira ekintzak zakere. Ba, osongi, baduzuelan. Badugulan, ba, bai hermeti <laughs> bada. Mil esker gurean eh, izateagatik. Mil esker zuri.